Той, хто вижив із покоління розстріляного відродження, дуже активно він займався мовознавством літературною діяльністю, літературознавством і еміграції. І тільки сьогодні Україна починає потроху відкривати для себе його творчість. Ось стихає, вщухає, змовкає і зрина. Знов снується і точиться, і тчеться. День який нині в нас, і якої пори, і година котра. Десята чи, може, третя? Лесь Билей, український поет, магістр філології Врославського та Ужгородського університетів. Лесь Билей чудово знається на культурі та літературі Східної Європи. Цей такий виверт нам допоміг зробити цей сьогоднішній подкаст. Перш ніж я почну про це говорити, привіт, Лесю. От слухай, ти мені коли написав про те, що є вибірка абсолютно невідомих поезій Юрія Шевельова, які ти знайшов у чеському журналі «Пробоєм». От я вперше про цей журнал взагалі чую. І тим паче мені було дивно почути не тільки про те, що цей чеський старий журнал існує, а також про те, що в ньому могли друкуватися поезії Юрія Шевельова, та ще нікому невідомі. Розкажи цю історію. Отже, журнал «Пробоєм» він був прайським і чеським тільки географічно, а взагалі-то був це журнал української культури. І Прага у свій час була столицею, в якій збиралися провідні діячі української еміграції. А в самого цього журналу теж досить цікава історія. Він е, із 1934 до 1938 року був, мав таке досить регіональне значення. І мав тоді під назву «Журнал підкарпатської молоді». У 1939 році він перейшов на такий газетний формат. А із 1940 по 1942 рік і, власне, і 1943. Це були роки його найбільшого розквіту, він тоді виглядав як, як приблизно теперішні журнали «Сучасність», був таким великого формату, і там друкувалися провідні діячі. Тобто це українці, які емігрували з України і жили в Чехії? Так, і власне і не тільки, там просто списувалася вся європейська еміграція. А про що там писали? Тобто він був зосереджений куди цей журнал? Яка була там загальна ідея? Загальна ідея просто якогось створення культурного дискурсу, якщо можна так сказати. Тобто там друкувалися якісь історичні дослідження, літературознавчі, знавчі, художня література там також друкувалася. Ага, тобто це з одного боку як такий альманах праць гуманітарних, а з іншого боку такий товстий літературний журнал. А тобто де? свого роду платформа була. Ага. Платформа української міграції. І, власне, там... Надрукувалася добірка праць Шевельова, а Шевельов, в принципі, до своєї поезії ставився дуже скептично завжди. Тобто завжди він себе в першу чергу ставив як молодознавця, в другу чергу як літературознавця, але про літературу він казав як хобі, і вже зовсім скептично він ставився до своєї творчості. Але друком видав такі дві добірки. Саме в цьому журналі Одну добірку він зробив ще в Харкові У журналі «Український засів» А другу вже, власне У пробоєм у 43-му році З'являється у Чехії Оця добірка поезії Шевельова І що, була якась реакція на її появу? Це був 43-й рік Там важко сказати Чи була якась реакція А далі про цей журнал взагалі В Україні дуже мало хто знає Повного набору, наскільки я знаю В жодній бібліотеці нашої його і немає а як же ж твої роки потрапив журнал з рідкісним унікальним виданням невідомих поезій Шевельова? Сталося це через знайомство власне із професором Мольнером, таким теж визначним нашим україністом, який жив у Братіславі? У нього була феноменальна бібліотека, і там, там у нього й був цей майже повне зібрання всіх випусків проблем. Я собі уявляю, ти сидиш там на канапі чи за письмовим столом, огортаєш просто ці журнали і раптом натрапляєш на Шевельова. Так, це, це було для мене досить таке велика знахідка. Слухай, як так сталося? глянь, такий важливий журнал, який видавав справді дуже потужний масив, який я можу собі уявити, української гуманітаристики та української тодішньої іммігрантської літератури. Чи як так сталося, що його забули? Що про нього ніхто не знає? В основному, я думаю, через воєнні обставини. Тобто в 43-му його слід обірвався і все. І один із головних редакторів, Степан Росоха, поїхав у, у Канаду і, і теж зайнявся чимось іншим. Ясно. Тобто, власне, це практично щасливий випадок того, що треба буде ці штуки знову піднімати, віднаходити журнали ну, і шукати тут сліди. Тут доречно процитувати самого Шевельова, який сказав, що... Нам потрібно викопувати не так міста, як креслення до міст. Це, це єдине, що лишилось. До речі, той такий Шевельов, я читала от в збірці голосування, також казав на цю тему, що бібліографи майбутнього матимуть гарно попрацювати над українською літературою колишньою та навіть і сучасною, щоб зібрати з глибин невідомі тексти. Ідучи сьогодні на подкаст, ти міг вибрати будь-кого із поетів або з прозаїків. Чому ти вибрав саме Юрія Шевельова? Ну, перш за все, це дуже важлива постать для мене, як, як приклад, власне, науковця, який, тобто, україніста, який однаково дихає двома легенями, тобто, і мовознавством, і літературознавством. Я його дуже ціную. Ну, а крім того, власне, саме через те, що, що це абсолютно забута і невідома сторінка його, і грані його діяльності, тому я і зупинився на ньому саме. Ну, дивися, Юрій Шевельов, все ж таки, це не найбільш... Популярний сьогодні із українських письменників дослідників «Часів розстріляного відродження» і після. Знову так, як ми вже говорили на початку, він ніби трохи призабутий. Можу розповісти, як ти особисто вперше прочитав тексти Шевельова? Як ти зустрівся з цим письменником? Ну, я з ним зустрівся, звичайно ж, як науковцем, а не як з письменником. І почалося все це із домашньої бібліотеки, із фоліївського видання «Порога і Запоріжжя», де зібрані всі його літературознавчі студії. Вони мене страшенно вразили легкістю стилю і в той же час глибиною аналізу. Тобто він дуже, дуже гарно орієнтувався у всій світовій літературі і дуже цікаві паралелі і висновки робив. Потім я вже ознайомився з його мовознавчою спадщиною, з його фундаментальною працею, яку важко переоцінити історичною фонологією української мови. Ну, і, і, і потім вже, зрештою, я вже натрапив на цю добірку. А скільки тебе було років, коли ти прочитав цю літературознавчі праці? Це був другий курс, здається. Такий юний-юний Лесь Балей відкрив для себе Юрія Шевельова. Е, ну що, я пропоную нам теж юним-юним, і не тільки юним-юним, спробувати відкрити для себе того ж таки Шевельова, тільки вже не як науковця, а як поета. Як поета забутих. Можливо, повністю або частково віршів. Ось таке у нас сьогодні відкриття. Ми Колумб Кулумб своєрідний відкриваємо для себе нові землі. Із Заліщицького зошита. Присвята Г.С. Опасисті верб окоренки над сизим Дністром. З піску випинають розпучну замшілі її крижі. Їм стято верхів'я, зелену окрасу корон. Обрізано пагони, знищено, зрубано хижу. З в край, посліпій і без сил боротьбі. Покручено звивисті, звихнені, мертво -сіряві. У мертвих річкових туманах, мов смертній габі, стирчать вони з шерхлі, засохлі, кульгаві, каправі. Та ґрунт їм не висох, їм плеще зелений дністер. Сногу в них вливають і сонце, і вільга, і вітер. І чудо стається, їх стовбур химерний невмер. І вже проти сонця палає нове верховіття. Лисніють корони нові, небувалої вроди. Їх полиск сріблястий, то пісня про тебе, народи. «Я побачив тебе на взвозах заліщик, де від сонця сіріша сірість каменю. Ти вела на мотузку двох кіз перистих, так ішла перед нами ти. Облямівкою файною синіх волошок погаптований був твій кептарик, наче полум'ям синіх пожарів. Я ходу приспішивши зрівнявся з тобою і спинився, наче опалений, наче соняшний блиск, наче поклик добою, під високим чолом очей проталене. Брів розліт, чорним повабом владно сковує, Твоїх кіст чорне полум'я не згасити. Вся краса твоя дужа, жага пелюсткова, Неугавна, владуща, несита. Тебе викохав вітер, Тебе викохав простір степів, Вітровою щерицею, колисали тебе чорноморських хвиль з граї. У кептарі з волошками візантійська цариця ти, Невмирущий прообраз суворих і збляклих мозаїк. Розхрищені ритми Ритму твого не схопити словом, Людський подих приплив і відплив, А твоя дощова пісня колискова, рівнорядний спів. Надокучливе крапельце ляпкання, під вагою дощовою схиляється лист, винограду широкий і зляканий, перехоплює краплю, і знов дармовис. Перехоплює решето крапель і ржаву, барнавість чужих берегів. Тут немає зненацька, чи раптом одномасно, безтонно, згуртовано, приспано, наслано, сплакано, зжурено, зжмакано. Не погроза, не скарги, не гнів, і живими жилами зламаний. Ти живеш на чужих берегах, і життя твоє крапля передавана, злистка листок, нудьга. Нудьга. Пробіжать, як Дністер, під осіннім дощем. У приплевах нудот і туги. Поспішає, дзюрчить, заколисливо тче. Не хочу межувать чужі береги. Ось стихає, вщухає, змовкає і зрина. Знов снується і точиться, і тчеться. День який нині в нас, і якої пори, і година котра. Десята, чи, може, третя? Плетений вітрами ранок шугнув, мов циганя з води, Антонич. Скупавшись нагло в нічнім дощі, Вже вітер ліг на білий пляж сушитись. Лусконую п'яних ос Дністер блищить, А сонце на коні, жене, мов, витязь. Гасають риби, рожі на балконі, Голівки просувають, серцем ліє. І день дзвенить, мовляв, мій друг Грицько, Як той дзвіночок у кузи на шиї. Кози, кози, сонце, сірий камінь, Попіл сонцем спалених доріг, Ржаві схили, Буковинські угорі, Долі мружиться Дністер, Хвильками і хвилює сонні ятері. Проминали сотні, сотні років, В порох, в попіл, в морок, в вщезний дим. Мерли діти і мудрі діди. Неспокій зливався у новий неспокій. Був народ відпружно молодий. Шли гартовані квадриги Риму, Візантії сяяв ритуал. Степовий хрипів, здобичний шал. Бився об берег, нісся пінно мимо. У збереж рови і вал. І тепер у пастуха й рибалки впізнаю я Історії гойні сліди. То холодний вогонь, що водив аж до дакії римської валки, то перелиск огнів орди. На дівчаті горить некептарик, Кептарик Ростиславичів пишний хутрований стрій, і у виломі вилиць і брів, темних скитів, що пасли отари, і гелади палкий розкрій тут на стуках заходу й сходу, де колишиться ятір у сонній воді, де змарновано квіття надій, мій народ, спадкоємець народів і провістя нових вождів. Альбомне Буває кохання вузенький струмочок, Підхопить він човен дзюркоче-шипоче, Оточує плескотом з хвиль, Щоб пест пив той човен, Закрадливий штиль, Щоб човен не вигнавсь у чисте море, Щоб світ не побачив його неозорий. І от на мілкому стоїть він без силу. Даремно полощі прив'ялі вітрила, Поволі вгортається врязки саєт, І дно йому марно і тихо гниє. Буває кохання широке море, Хвилює, бурунить, шумує і боре, Виносить валами той човен на простір, аж сонце назустріч, аж хвилі у розтіч. І човен несеться, вітрила напнуті, наспротив поталі, і бурі, і скруті. А море пишається, море широке, і дзвонить пробоєм, потужним стокроким, що човен у хвилях знаходить підтрим, і силу живущу, що рухає ним. Він живе у заквіченій хатці над шляхом, в білій мазанці ліплянці, першій в селі. Мовча з домочку череп'яним дахом, що межує село від ріллі то поле над хаткою мріє, поза нею глинясті ярки і горби. Над дверима у вінку із жоржини лилії, жовте серце і хрест голубий. Поруч стовпчик, там назва села, але справжньою назвою в пам'яті встане. Те солодке ім'я, що сіянням пала, голубим, що тебе, ним зустрічають селяни. Що і в півні ім'ям тим вітають нас впрост, а ім'я того першого газди села – Христос. Шкільний маєток ліг понад Дзюрким Дністром. Девиноградник мріє шахівницею. Там під листком і ржавим гром терпке ядро, солодкістю від погляду таїться. В маєтку він директор і господар всіх сокобризних, мудро зрощених багатств. Шкільні плантації, як спів і подвиг, на вапняковистих і скнарих берегах. Хазяїн ягід, яблук і капусти, володар паганів і постачальних страв, що соком б'ють і солодкаво гуснуть, але йому вже тісно в цій луці Дністра. Ністер щоб не пішов кудись удалич, а гори, щоб не бачив чоловік у даль. Та кремствує, жартуючи із дамами, захоплюючи дотипами милих дам. З мотиликом з елегантнім строї ніхто б і не сказав, колишній ковальчук стоїть новий владар землі старої, на повітку нюшить повітря, пес вовчур. Уночі на двірці, на підлозі, у вопняковим забруканні бруд, попритомлені у вічній дорозі, журавлиним журливим крукру, -кру. босі ноги селянські співають чоловічі, жіночі, дитячі, босі, босі, порепані всі, покарлючені з шерхлі наче, хто з кори їх сокирує з сік, босі ноги селянські співають. Зчервоніли з напухлими вузлами, перетліли в місивах землі, то тверді на чегнайсу уламок, то набряклі, як вожелить лід. Босі ноги селянські співають. І так сплять вони, босі, в пувалку, уночі на підлозі в двірці, як масні чорнозему кавалки, обіцянкою близьких кінців. Босі ноги селянські моєї землі. Заліщики Львів, Вересень-Джовтень, 43-й рік. Так, це справді на що не схоже, поетичний голос, який ти зараз прочитав Юрій Шевельов, його поезії. Е, і в мене відразу виникло запитання. От глянь, сьогодні ці поезії, вони звучали б сучасно, так що явити собі який-небудь літературний аль альманах. В принципі, в Україні мало, але є. Як там поміслати цю збірку? Як би вона виглядала на тлі сучасної української поезії? Ці тексти написані дуже професійно. Звичайно, в принципі, в тематичних там, чи якихось інших ідейних е, аспектів вони можуть виглядати не дуже сучасними, але я думаю, що вони би знайшли свого читача. А чому вони можуть виглядати не дуже сучасно, як ти говориш? Що в них не сучасного? Е, не сучасно? Тут є, є трохи такий уже застарілий пафос відносно вождя, який підніме народ. Потім дуже дивно читати про Христа як володаря першого газди села зараз таке. Я думаю, мало хто не пише взагалі. Ну але з іншого боку, в сучасній літературі іноді місцями проскоку, якесь повернення до таких от духовних мотивів. Ці от хри... якраз Христос, який перший володар села, це по моєму, якраз нормально у сучасному контексті. Ні, це Поки... абсолютно нормально, але це не модно. Та а що модно в сучасній українській поезії? Дай про це поговоримо над цим. Треба довго думати і аналізувати. Ні, ну довго. Ти сучасний український поет. Скажи, що по твоєму зараз модно у твоїй цирені. Це треба читачів питати, а не в авторів, я думаю. Добре, так і з'їхав. Тоді повертаємось до Юрія Шевельова. Кажи, будь ласка, якби нам зараз було потрібно ввести Шевельова в програму, так конкретно, та повернути, власне, у свідомість українців, зокрема, ввести свідомість молодих українців, цього автора, як би його можна було позиціонувати? Це, взагалі, дуже важка і невдячна справа, тому що тут відносно цієї добірки потрібно пам'ятати про особу редактора журналу який міг відібрати тексти на свій смак, і, і зробити от такий от образ. А оскільки сам Шевельоу дуже не любив говорити про свої поетичні твори, він їх тільки так побіжно згадував іноді, то, зрештою, важко сказати, чи, чи він сам би того хотів, щоб його вивчали як поет. Ну, хотів би, не хотів, можна питали Івана Франка, чи він би хотів, щоб його вивчали як поет. Як потім, взагалі, варто було б Шевельоу вивчати в курсі літератури? Зважаючи на те, що наш курс літератури просто недолугий як такий, то важко сказати. Тобто я би просто переробив докорінно абсолютно весь курс літератури, і тоді би можна туди включати і шевельова. а так як зараз, то ні. А в якому контексті ти би включив шевельова у той ідеальний курс, який би міг би існувати? Тобі б ще в контексті розстріляного відродження, чи якось посунув би? Ну, як цілісну фігуру, скоріше так. Тобто розказати про його здобутки у царині в царині філології, в царині там літературознавства і що він також ще й писав. Дивися, коли ми говоримо про будь-який літературний текст, особливо літературний текст не сучасний, але який читається сучасними читачами, виникають певні проблеми рецепції. Та? Завжди є цей фільтр сучасного бачення, який накладається на ці тексти. Треба би трохи про це поміркувати. З якими проблемами рецепції може зіштовхнутися сучасний український читач, який починає відкривати для себе шевельова і як науковця, і як митця? Ну, якщо говорити про цю добірку, то те, що мені вдалося якось свою таку рецепцію виробити, то, зрештою, тут мені здається видні впливи маленюка. Тобто тут говориться і про степову гелладу, і про таку от античність, і, і, і якусь там древню і славну історію, яка, яка повністю занепала, але може відродиться. І про це, зрештою, сам Шевельов у своєму есеї пан Євген згадує, що коли він приїхав до Львова, то, то він перебував під значним впливом Маланюка сам. Добре, вплив Маланюка, ось, власне, ми постійно під час подкастів, які пишемо, повертаємося до цієї ідеї українських письменників, які завжди пов'язані з якимось іншими українськими письменниками, а можливо, і не тільки з українськими. От якісь західноєвропейські або, можливо, східні літературні впливи у Шевельова можна побачити? Тут замало, занадто мало текстів. Про впливи я, крім Меленюка, не, не готовий щось ще сказати. Глянь, я трохи вище ти сказав про те, що Шевельов, хоча він пише речі, які ніби толстчасні поезії, не модні, з іншого боку, він пише дуже професійно, правда? А чи цінність поезії Шевельова лише в цій професійності? Чи є щось ще, крім цього? Ну, тут, читаючи цю поезію, видно, що це пише професійний філолог, тобто, який знає українську мову починаючи від там, 6 століття. І, і до, до, до сучасності. Зрештою, його праця про, про нарис історії української мови вся абсолютно пересипана корпусом цитат із всіх письменників української літератури. Тобто він знав мову як на історичній вертикалі, так і на сучасній зріз горизонталі. Тому, тому саме це багато соковитість і, і абсолютно синонімічна. Веселка, мені здається, і є найбільшою привабливістю цієї добірки. Добре. Тобто, власне, за це Шевельєва можна полюбити як автора. Тобто, уявляєш, до речі, якунебудь таку цільову аудиторію Юрія Шевельєва? Як би міг виглядати такий типовий любитель чи любителька його поезії або його наукових праць? я не знаю. Думаю, що це би мало сподобатися також поціновувачам е, Бажана, наприклад. Чому? Тому що він теж відзначається цю, цим багатством мови. І за певними дослідженнями, здається, у Бажана підрахували квантитативні лінгвісти, що в нього середня дуже нас слів найдовша серед всіх українських поетів. Ого, тобто він написав довгими словами, чи як? Ну, тобто, от саме вишуковував такі слова, які були досить довгі, досить такі словотвірно багаті. Олег, нещодавно видали збірку ластування Юрія Шевельова із Оксаною Забушко. Такі праці взагалі мають сенс, тому що з одного боку є поезія. Ну, от, якого ми з тобою щойно читали, і есеї, і решта, а от листування письменника Шевельова, зокрема, і письменника взагалі. Чи є сенс його читати? Завжди є сенс читати. Це показує якийсь контекст, контекст його життя, його творчості, його, його думок, зрештою. Але в Шевельова більша проблема полягає в тому, що не видано досі абсолютно повного, твору, повного зібрання його всіх творів. Тобто і, і літературознавчих, і мовознавчих. У нас робилися певні спроби, але вони ще далеко не, не вичерпні. Цікаво, скільки томів було б у такому виданні? Думаю, чимало. Десь з десяток набралося б? Важко сказати. В залежності від верстки. Точно. Ну, власне, Юрій Шевельов – це настільки невідома фігура, що, по-моєму, тут лишається тільки, напевно, розпрощатися всім нам і піти шукати в інтернеті якісь шматочки. Електронні версії текстів Юрія Шевельова та Леся Белея можна буде знайти на порталі Bookland, що знаходиться за адресою bookland.net.ua.